Øh, så var det i dag, os. <laughs> Skal lige tage den her af? Ja, ja gør, gør lige det, Fred. Det var bare sådan en sjov lille gimmick til dem, der ser mere på Instagram. Jeg havde lige sådan en Donald Trump-maske på. Nå, Frede. Ja. Lad os bare gøre det mega, mega hurtigt. Der er nok ikke så mange, der gider at lytte med nu. Jeg har øhm, oplistet fem scenarier, der kan ske, vi kan vågne op til i morgen. Mm. Og så vil jeg gerne have dig til at øhm, forklare eller argumentere for alle fem, hvorfor ja. de kommer til at ske. Og den okay. første påstand. Biden får en sejr over Trump. Mm. Hvorfor? Jamen, han får en jordskredssejr over Trump, fordi han fører i alle målingerne. Han har stået stærkt. Han har været foran længe. Øh, på alle parametre, der står Biden bedre end Trump, undtagen økonomien. Men økonomien er jo kommet i baggrunden på grund af covid-19-krisen. Og den har Trump bare håndteret så dårligt i mange amerikaners øjne, at mange af dem, der hjælp Trump med at få sejren i 16, folk ude i forstederne, de ældre, de er vendt sig mod Biden, fordi de tør næsten ikke gå ud for en dør, fordi de er bange for at få covid-19 og dø. Det er den primære årsag til, at Biden skulle få en sejr. Godt, så hopper vi videre. Den her. Der vinder Biden. Han mm. fører i hvert fald i morgen, når vi vågner, mm. men Trump han vil ikke anerkende nederlaget. Mm. Altså, jeg er lidt svært ved selv at se, at det skulle ske, at Trump ikke skulle anerkende nederlaget, hvis det står klart, at han har tabt, men. Det kunne jo godt ske, hvis det er at der kommer en masse ting ind omkring valgsvindel. Republikanerne har jo oprettet hotlines i alle svingstater, der skal beskrive, eller, eller som folk kan ringe ind til, hvis de er, de syns, ser valgsædler eller stemmesedler ligge i siden af i vejkanten, eller de ser nogle, nogle shady ting foregå ved valgstederne. Så det kan godt være, at der er så mange cases, at Trump simpelthen siger, at han anerkender ikke valget, og så er det jo løs. Så er der den påstand, at det står uafgjort, altså man simpelthen ender på 269 til begge kandidater, mm. og så er der uroligheder i morgen. Mm. Hvorfor kommer det til at ske? Det gør det jo, fordi at ingen vinder, og når ingen vinder, så taber alle. Amerikan altså, der man kan ikke spille uafgjort i amerikansk sport, og det er jo fordi, at amerikanerne <laughs> bare har den her tilgang til ja, det Vi hele. har en mand lige nu, der væltede han, eller der... hvad <laughs> Nå, ja, okay, uafgjort. Ja, i hvert fald. Amerikanerne, det er jo et hold, der, altså det, det, det, det, det, det, det er en nation, det er et folk, der hader at spille uafgjort. Man kan ikke spille uafgjort i amerikansk sport. I amerikansk fodbold skal man ud i triple overtegnet, før man kan spille ja. Altså, det, det findes ikke. Og uafgjort, det komplicerer tingene så meget, fordi at så skal øh, repræsentanternes hus vælge præsidenten, og senatet vælge vicepræsidenten. Og hvis huset har et flertal bestående af et parti, og senatet har et andet parti i flertal, jamen så får man jo to en vicepræsident og en præsident fra to forskellige partier, ja. og de hader hinanden så meget, og det hele er blevet så polariseret efterhånden i USA, at det vil ikke kunne fungere, det vil jo være fuldstændig øh, kaos, og folk vil jo, øh, den ene vil jo så kræve, øh, altså det kan være, at der kommer en mulig påstand om valgsvindelene i nogle små bitte lortestater, der gør, at der kan rykkes en enkelt, øh, en enkelt electoral vote. Så, så, man, så man kunne ende med, at det ene kammer vælger Donald Trump som præsident, mm. og så øh, det andet kammer, der så er blevet demokratisk, de vælger så Joe Biden som vicepræsident. Ja, eller Kamala Harris. Kunne du forestille dig, at Kamala Harris og Donald Trump bare drikke en kaffe sammen? Det ville være en skøn, skøn, skøn, du, der skulle passe det land i fire år. Ja, jeg tror, det være så har vi en fjerde påstand. Trump han fører i morgen, når vi vågner, mm. men Biden han venter lige på brevstemmerne. Hvorfor kommer det til at ske? Jamen det gør det fordi der er så mange brevstemmer ude. Altså amerikanerne er jo hunderede for covid-19, og som CBS News øh, berettede i går, så er to tredjedel af alle de brevstemmer, der er blevet afgivet, det er Bidens favør, anslår de. Og to tredjedel af de stemmer, der kommer ind i dag fysisk. På valgdagen, det er Trumps stemmer. Så Biden vil jo kun have en fordel af at vente til alle stemmerne, er blevet talt. Og Trump vil jo kun have en fordel ved at sige, de her stemmer, der er blevet, øh, først er, er kommet frem øh, tre dage efter valgdagen, tror jeg, skal vi slet ikke have talt med. Det er simpelthen useriøst, at der kan gå tre dage. Og så har vi så den femte mulighed. Trump, han gør det igen. Han vinder. Mm. Slut. Ja. Det kommer til at ske, fordi mullingerne igen rammer ved siden af. Det kommer til at ske, fordi der er en masse... Vælgere, som ikke er registreret demokrater eller republikanere, der går ud og stemmer Trump. Øh, det sker, fordi Biden har gjort sig uvenner med frackingfolket i West pennsylvania Det sker, fordi at Biden har gjort sig uvenner med kubanerne og venezuelanerne i, i Florida. Og det kommer til at ske, hvis Trump han formår at flytte Ohio, holder på Arizona og måske også øh, rykker Georgia og North Carolina over i hans øh, vinderboks. Og hvis du skal gætte på en af de her muligheder, hvad vågner vi så op til? Så vunder vi op til det sidste scenarie. Og Trump har vundet. Ja, og, jeg skal, og, og Biden, han vil ikke vente på brevstemmer. Han anerkender nederlaget. Det, det, det, det kan godt blive en hybrid mellem de to. Fordi det kommer til at trække ud det her. Pennsylvania og, de, og andre stater har jo fået, vide, øh, fået clearing på, at de kan vente mange, mange dage med at indberette valgresultat. Altså, dem, valgmandskollegiet skal jo først mødes i januar. Eller december. En gang i ja. december. Det de glemmer folk bare lige. Staterne ja. har masser af tid. Altså i princippet så har de en måned, altså alle valgtilfordrende i Pennsylvania kan tage på cocktailferie på Barbados de næste 14 dage og så vende tilbage og tælle stemme op, men, men det, er ikke, det er jo bare ikke det der er sædvægen, det er jo ikke det der er tradition i USA, man skal have en vinder på valgnatten, det er jo det, i hvert fald amerikansk tid, det er det der er traditionen, og kan det lade sig gøre, det ved vi ikke. Så det bliver en Trump sejr, tror du? Det er jo det, jeg har sagt for fem dage siden, og det siger også nu. Jeg har lagt hovedet på bloggen, ja. og jeg har også sagt, der skal ikke ikke særlig mange decimaler, før jeg tager fuldstændig fejl og ligner en kæmpe klovn. Men så kan jeg i hvert fald sige, at jeg har lavet en påstand, uden at have haft masse kattelæm, ligesom visse andre kompensatorer gør. Okay, Frede. Det er lige om lidt. Hvilke svingstater skal man holde øje med hele natten? Florida. Florida. Florida. Det hele starter med Florida, ja. fordi Florida er en af de stater, der lukker tidligt dansk tid, fordi de jo er øh, på østkysten, og det starter allerede fra en halv to i nat, og Florida har to, øh, Florida har to tidszoner, så, og den, den tidszone, der ligger længst mod vest, den der lukker sidst, det der panhandle, som man siger. Altså, Florida er jo nogen siger penisformet, men det er jo nok lidt ligesom et, et el, der er vendt på hovedet, ikke? Også, hvor at, at den ene peger mod vest. Og den del er meget, meget, meget republikansk i forhold til Miami, som ligger i den sydlige del af Florida, i den østligste tidszone. Hvis Biden vinder Florida, så tør jeg næsten godt garantere det over. Trump kunne godt have vundet sidst uden Florida i 16. Men hvis Florida er tabt for Trump, så er det over. Og hvis det så begynder at ligne, at Trump han er foran i Florida, hvor skal man så kigge hen? Så skal man kigge til Pennsylvania. Man skal kigge til North Carolina og Georgia. Nate Silver, der er direktør for 538 som er en af de store sådan, jeg kan sige, platforme for, for, for målinger, og så samler alle målinger og sådan noget. Han siger, hvis Trump kan vinde North Carolina, Georgia og Florida, så er alt favoritværdighed hos Biden væk, så er det 50-50. Og så skal Trump næsten egentlig bare vinde Ohio og Pennsylvania, så er arbejdet faktisk gjort færdigt bagefter. Skid godt. Så Pennsylvania og Florida, det er de to, man holder øje med. Mhm. Ja, og Pennsylvania kommer kun i spil, hvis Trump vinder Florida, hvis han taber den. Så... Hvis Trump taber Florida, så skal, han flippe så skal han vinde Pennsylvania, han skal vinde Nevada, fordi det var en stat, som demokratiet vandt sidst, ja. som han tager, kun tabte snævert sidst, hvis jeg lige siger. Og så skal han finde tre valgmændstemmer et andet sted. Det kunne være ved at flippe Minnesota, som har ti valgmænd. Men så er vi ude i, altså, hvis Trump han gør det, så det er det det største mesterstykke af en politisk kampagne, jeg nogensinde har set. Igen. Igen. Ja. Okay, Fred. Allerede nu er der forlyden om, at der nok kommer optøjer i District of Columbia, altså i Washington D.C. Mm. i morgen, fordi Trump han holder altså valgfest i det hvide hus, som jo er alle demokrater, eller hvad hedder det, alle amerikanere. Hus, der har han simpelthen valgt, man plejer at sige, at man tager hjem til sin hjemstat osv. Han har så valgt at blive i Washington. Hvordan kommer partierne og partiernes støtter til at reagere i morgen? Vi kan starte med, hvis Biden vinder, hvad kommer der så til at ske? Altså jeg tror, det er svært at sige, fordi hvis man nu skulle, være smule, hvis man nu skulle se en lille smule Fox News, så vil de jo hæve det, at de eneste steder, der er blevet barikaderet butikker i stor stil, det er jo i de syv største byer med demokratisk styre. Og det er Bidens støtter, der går amok, hvis ikke Biden bliver valgt. Hvis Trump ikke bliver valgt, hvis Biden vinder, og der er masser af rapporter om angivelig valdsnyd. så kommer der jo masser af ballade også. Det gør der. Det, altså, det, er, jo ikke, det er jo ikke kun Biden-tilhængerne, der har nogen, der er helt gakke i Trump-tilhængerne er, er selvfølgelig. Der er selvfølgelig også en gren af dem, som er gakke i låget, så der kommer... Ø ballade, hvis, hvis, hvis Biden Ikke vinder stort, hvis Biden vinder kæmpe stort Som jeg ser nogle danskere Lægge op på Facebook, at de tror på <laughs> Hvilket kan være rigtigt nok ja. men, men hvis det sker på den måde, så tror jeg At, at uroen bliver begrænset ja. Jo tættere valget bliver, jo mere uro kommer der Hvad så hvis Trump vinder? Hvad sker der så? Både helvedeløs Både helvedeløs <laughs> Hvorfor? Og, jamen, Det gør det fordi Landet er så polariseret i forvejen Det blev accepteret sidst Da Trump vandt der var ikke noget at om. Folk accepterede det Men prøv at se, hvor meget vi har været gennem de sidste fire år. Trump han sagde, han havde sagt i en skud optagelse, when you're famous, you can grab women by the pussy. Det er jo startet hele det der fænomen der hedder Women's March, hvor 100.000 vis af kvinder, millionervis af kvinder, verden over marcherer. Og sådan er der mange eksempler på, at Trump held vil jeg nok sige. Om det er begrundet eller ej, det, det, det skal jeg ikke være, at jeg mig så dumme over. Det var den enkelte, at gør op med sig selv. Men trump er så massivt, og polariseringen er så stor. Og der er nogle folk, som jo måske ikke engang rigtig stemmer. Det kan godt at de her mennesker slet ikke stemmer. Men det er folk, som er ude på ballade. Det er Ungdomshuset på LSD, hvor der bare er 10.000 så mange graplende gale aktivister, som der var øh, på Jagdvej 69 inde i København. Så øh, helvede brødløst. Og det eneste, man kan være glad for, det er, at de ikke i samme grad har våben, som øh, mange af de republikanske kernevælgere har skidet godt, Fred. Skal vi ikke bare ønske vores lyttere og vores seere på Instagram en rigtig god valgnat? Jo, god valgnat alle altså. sammen.